Tizenhetedik fejezet Mi jöhet még ezen a napon? A plafon egyértelműen közelebb volt a fejükhöz, mint néhány perccel korábban. Most már alig centikre volt hablaty sisakjának szarvaitól. Egy pillanatig senki sem szólalt meg. Alvin őrült tekintete ismét kitisztult. A kincsnél csak egy valami érdekelte jobban, a saját testi épsége. Hablacs számára nagy megpróbáltatást jelentettek a hétköznapok. Vízhelyzetben azonban mindig talpra esetnek bizonyult. – Figyelj, Fogatlan! – mondta. – Te úsz ki a hajó alól, és nézd meg, milyen mélyen vagyunk, miért fel, hogy szerinted ki tudunk-e úszni? Na, nyomás! – tette hozzá, mivel Fogatlan nem nagyon sietett. – Nyelván, nyelván! – nyelván! – Dönnyögte fogatlan. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem kell id -id -id idegeskedni. A kis sárkány lebukott a víz alá, és eltűnt szem elől. A vikingek így majdnem teljes sötétségben maradtak, hiszen fogatlan szemének, barátságos fényenélkül szinte az orrukik sem láttak. Vészjósló csend honolt. Csak a hajó oldalát nyaldosó hullámokat lehetett hallani, valamint egy halk buborékolást, amely hablacs szerint a búvárharangból távozó levegő hangja lehetett. És öt perc alatt a búvárharang valóban olyan kicsi lett, hogy hablacs nekipréselődött a szerencsés tizenhárom ajának és hablacsnak le kellett vennie a sisakját. Alvin megijed. – Hol van az a nyomorult hüllő? – sziszegte, és kögni kezdett a szájába áramló víztől. – Az a nyomorult hüllő? – fedte meg halvér, aki ugyanúgy félt, mint Alvin, de volt olyan bátor, hogy ezt nem mutatta. – A te nyomorult életedet igyekszik megmenteni. Öt perc múlva már az is nehézséget okozott nekik, hogy úgy tartsák a fejüket, hogy kapjanak levegőt. Ha fogatlan nem tér vissza sürgősen, gondolta hablagy, akkor itt fogunk megfulladni ebben a sötétségben. Ekkor két fénypont villant felelőtte, fogatlan úszott feléjük az utolsó pillanatban. figyeljetek, mondta. Túl mélyen vagyunk ember én nem tud kiúszni. De van itt egy.. – Barlánkszerű valami! Kö kö kövessétek fogatlant! – Halvér, te kapaszkodj belém, és csapkodj a lábaddal, amilyen erősen csak tudsz! – mondta Hablagy, hiszen Halvér természetesen nem tudott úszni. Hablach mély lélegzetet vett, épp mielőtt a tengervíz felfalta volna a búvárhanag maradékát is, és elindult fogatlan után. Ki kellett úszni a hajó alól, amely egy nagyobb sziklán pihent a tengerfenéken. Hablach kiúszott az ijesztő sötétségbe. Nem sokkal maga előtt látta, hogy fogatlan a sziklafalon látszó kis nyílás felé úszik, amelyből fényszivárog. Hablach igyekezett tudomást sem venni a folytogató rémületről, ahogy egyre fogyott a levegője és a lábába kapaszkodó halvért vonszolva, olyan gyorsan úszott a nyílás felé, ahogy csak tudott. Amint beért a barlangba, elindult felfelé egy alagútban, majd végül egy hatalmas tó közepén bukkant fel egy óriási föld alatti barlang közepén, és kifulladva kapkodott levegő után. Egy-két másodperccel később Alvin is kidugta a fejét, majd ráfeküdt a vízre, hablagy és halvér mellé. A barlang tágas volt, és meglepően világos ahhoz képest, hogy a föld alatt volt. A kísérteties zöld fényt az elektroféreg nevű apró, sárkányszerű, foszforeszkáló lények szolgáltatták. Víz csorgott a falakról, és csöpögött a mennyezetről. Ablaty annyira örült annak, hogy még életben van, és újra kap levegőt, hogy ez a kriptaszerű barlang elsőre egészen otthonosnak tűnt számára. Eltartott egy ideig, amíg ilyet agya rádöbbent, hogy még mindig nem menekültek meg. – Na és most? – szólalt meg halvér, aki igyekezett higgat maradni, és kicsavarta a vizet a nadrágjából, és hevesen csapkodott a karjával, hogy megszáradjon. – Innen hogy fogom kijutni? – Ha hablagy olyan hangulatban lett volna, számos érdekes szikla alakzatot csodálhatott volna meg a barlangban. Megkövült sárkányok különös alakjait zárták magukba a kövek. Akadtak köztük egészen ritka, már kihalt fajok is. Ám hablatyot még egy csattogófogú, üreg, ásó, teljes csontvázas sem vidította fel, ahogy az egyéb körülmények között elvárható lett volna, pedig a csattogófogú üregás olyan ritka állat volt, hogy sokan azt állították, hogy soha nem is létezett. Körülbelül másfél óráig körbe körbe sétáltak, kiáratot kerestek, de rá kellett jönniük, hogy a barlangból csak a tenger felé vezet út. Leültek. A haláltorkában és a törzse támogatása nélkül Alvin, mintha visszanyerte volna a régi, kellemesebényjét. Még elnézést is kérte azért, hogy ekkora bajba sodorta őket. – -Én, Én ezt nem tudom elhinni. – nyöszörgött halvér, és közben rázta a hideg. Ez – -ez, Ez olyan, mint egy rímálom. – amikor már azt hinném, hogy, hogy végre biztonságban vagyunk, kiderül, hogy szó sincs róla, csak most egy újabb életveszélyes helyzetbe kerültünk, amely még az előzőeknél is rosszabb. – Igaz, hogy nem túl rózsásak a kilátásaink, – ismerte el Hablaty, aki megérezte barátja hangjában a kétségbeesést. – De biztosan ki tudjuk találni, hogyan jussunk ki innen. F -f -f fogatlan fe fémem sz -sz szagát érzi, itt. Szólt közbe fogatlan, aki egészen eddig a barlang végében Nagy Nagyszerű, fogatlan, nagy felelte Felete de a kincskeresésnek már vége. Összefoglalva a mai napot, folytat a halvér. Eddig azt történt, hogy. Egy, majdnem darabokra téptek bennünket a koppanyák. Kettő, majdnem felfaltak bennünket a szám kivetettek, Három, majdnem megégtünk egy hajón. Négy, majdnem megfulladtunk a tenger mélyén. Most meg itt ragadtunk egy kiárat nélküli föld alatti barlangban, ahol majd lassan éhen pusztulunk. Szóval ez eddig nagyon rossz nap volt. Ne, – ne, ne, ne, ne, Nem is f -f fém! – szólalt meg fogatlan, csalódottan. – Csak egy a a a a a a ajtó? – Ajtó? Alvin hablaty és halvér reménykedve szaladt fogatlanhoz. Amint eltakarították a törmeléket, tényleg találtak egy ajtót. Különös, hogy eddig nem vették észre. A – A, a kiárat lehet? – reménykedett halvér. Nem feltétlenül, felelte hablaty megfontoltan. Az ajtóra egy halálfejet festettek. Az írás pedig rettentően ismerősnek tűnt hablatynak. A nagyméretű betüket sietősen vésték bele a fa ajtóba, valószínűleg karddal. Ne nyisd ki ezt az ajtót, állt rajta. Ha csak nem te vagy szörnyű szörmók, igazi örököse. Most nem viccelek. Folytatódott a szöveg. Halál és pusztulás és egyéb borzalmak várnak arra, aki kinyitja ezt az ajtót. Ez egy kalóz magántulajdona. Hablagy egyenesen ánok Alvin csillogó szemébe nézett, megint eltűnt belőle minden kedvesség. Felemelt a kezét, amelynek végén még mindig a viharpenge meredezett. Alvinnak meg sem kellett szólalnia. Hablaty tudta, mit akar. Na, – Na-na-na ne! – mondta Hablaty, és hátrébb lépett. – Én ugyan ki nem nyitom ezt az ajtót? <há> – Dehogy nem! <há> – Mosolygott Ánok Alvin, és a viharpenge élét Hablaty melkasának kellős közepére helyezte. De nem én vagyok szörnyű szörmók örököse, tiltakozott hablaty. Takonypóc az örökös, ő találta meg a kincset, nem emlékszel a rébuszra? Á, de vajon valóban az volt az igazi kincs, amit takonypóc talált meg? kérdezte Alvin. Lehet, hogy szörmók csak azért ást el az taládát, hogy az emberek azt higgyék, megtalálták a kincset, amelynek java azonban itt van. Tudsz mondani jobb rejtek helyet egy víz alatti barlangnál? És ha nem az volt az igazi kincs, akkor nem feltétlenül póc a szőrös huligánok igazi örököse. Ez azért megnyugtató, igyekezett halvér oldani a feszültséget. Te vagy az igazi örökös, jelentette ki Alvin csendben. Amikor a szerencsés tizenhárom fedélzetén megkérdeztem ki a szőrös huligánok örököse, akkor ki állt fel? Te! Nem takonypóc! Ezt a próbát szörnyű szörmók és a sors együtt állították neked. Most már a rébuszt is értem, hiszen honnan menekültük meg az imént, ha ha nem a vizes sírból? És kinek a sárkánya szagolta ki az ajtót? A tiéd. Látod? Húzta ki magát fogatlan. Fogatlan kincskeresőt tűzvéregnél. Te vagy a szőrös huligánok igazi örököse, jelentette ki Alvin. És te vagy az egyetlen, aki élve megúszhatja, ha kinyitja ezt az ajtót. De, de, de, de, de, de én nem akarom kinyitni ezt az ajtót, mondta Hablaty. Ha adtok nekem egy kis időt, akkor biztosan rá fogok jönni, hogyan juthatunk ki innen anélkül, hogy ki kellene nyitnom ezt az ajtót. A csapdákra nem gondoltál? Amikor a szőrmók koporsóját, oda lett a jobb kezed. Amikor mi kinyitottuk szőrmók kincses ládáját, az olyan bocsátott ki, amitől felébredt az összes kopponya. Tudom, hogyha kinyitjuk ezt az ajtót, akkor valami rettentő kellemetlen dolog fog történni. Ez olyan biztos, mint ahogy az ikra az ikra, és nem homokszemcse. És ha jobban megfigyeljük, akkor a meglepetések csak egyre rosszabbak. Ó, elfelejtettem megemlíteni, <gül> mondta Alvin mézes mázasan, hogyha nem nyitott ki az ajtót, akkor meghalsz! Még előrébb tolta a viharpengét, és felsértette a bőrt közvetlenül hablacs szíve fölött. A akkor tisztázunk valamit, felelte hablacs, Ha kinyitom ezt az ajtót, akkor nem ölsz meg sem engem, sem a barátaimat. Oh, – Ó, oh, megígérem! – fogatkozott Alvin. – Állok szavamat adom rá! – Állok szavadat? – Nyögött fel Halvér. – Hát ez igazán, de azonnal megöl bennünket. Amint megkaparintja a kincset, ha egyáltalán kincs van az ajtó mögött. – Egyébként meg most végezne velünk! – Érvelt, hablady. Nincs sok választásom. Hablady száját összeszorítva előrehajolt, és elhúzta a nehéz vasreteszt. nem jó ötlet. Nem jó ötlet. Nem, nem, nem, nem, nem, jó ötlet. hajtogott a halvérés fogatlan az orra alatt lehunt szemmel. <Szor> Alvin, halvér, hablagy és fogatlan, lába a földbe gyökerezett, hangtalanul tátogtak, szóhoz sem jutottak. Az ajtó egy másik bődületesen nagy terembe nyílt. És ez a terem csordultig tele volt pakolva annyi kincsel, amennyit egyetlen ember sem képes elképzelni, még a legvadabb álmaiban sem, még akkor sem, ha olyan kabzsi, mint Alvin. Olyan leírhatatlanul szép volt ez a kincs, hogy mágnesként vonzotta Alvint és a fiukat. Óriási halmokban hevertek az értékes tárgyak. Hegyekben álltak az aranyérmék, egyik oldalukon Cézár, a másikon Neptunus képével. Kupacokban álló rubintok kövéren csillogtak, mint euh, megannyi hagyló. A smaragdok pedig zölden villogtak, mint a hableányok szemei. Fantasztikus ezüst kupákon tengeri csikók vágtattak, az aranyakláncok dagadtak, mint az osztrigák. A kardok markolatára arany polipcsápok tekerettek, élük pedig vágott, mint a cápa foga. Olyan kincs volt, amelyben el lehetett veszni, amelyben bele lehet feledkezni, amelyben el lehet feledni az egész világot. – Ó, e ekek, suttogta álnok Alvin. – Magasságos ekek, -ek. kinyújt egy kupáért egy csodálatos, tökéletes, félgömb alakú aranyserlegért amelynek szélén szépen megmunkált delfinek játszottak, hogy úgy tetszett, mintha miniatűr aranytengerben ugrándoznának. Fogatlan hablat és halvér azonban kapcsolt, hogy hol vannak, és lassan hátrálni kezdtek az ajtó felé, amíg Alvint ennyire lekötötte a kincs. Alvin azonban a szemes sarkából megpillantotta őket, és a vihar hegyével belökte az ajtót. – Senki sem mehet ki innen Alvin engedélyen élkül, – jelentette ki. – a, a, a Alvin! – szólalt meghablat idegesen. – Ne felett, hogy azt ígérted, ha kinyitom az ajtót, akkor megkegyelmezel nekünk! – – Igen! – mondta Alvin, miközben tüzetesen szemügyre vette ismét a serleget. Majd óvatosan visszahelyezte a kupac tetejére. – De tudjátok, a számkivetettek nem mindig tartják be a szavukat. A gyerekkorom lehet az oka. Engem sosem szeretett az anyám. A magamnak tett ígéreteket viszont mindig betartom. És réges-régen, amikor annak a koporsónak a fedele lecsapódott, és levágta a kezemet, ünnepélyes fogadalmat tettem magamnak. Alvin barátságos szemeit résnyire húzva, osont hablagy felé, mint egy ragadozó rák. Nem, mint a kedvelnélek hablacs, de megesküdtem magamnak. <gül> mosolygott Alvin. Hogy megkeresem szörmúk imádott kincsét, és megölöm imádott örökösét. Ez így igazságos, nem gondolod? Egy örökös egy készfejért cserébe, ha? És dühötten hablacs felé suhintott a viharpengével. pengével. Hablaty az utolsó pillanatban lépett el előle. Fürgén felugrott a legközelebbi kupacra, és mászni kezdett fölfelé. Ráadásul, szermok saját imádott karjával. Hahaha! Ha, ha, ha, kacagott Alvin. Milyen romantikus tud lenni a sors? Ha, ha, ha, ha, ha. Fogatlan! Kiáltott a hablaty, szerez nekem egy kardot! Alvin elkezdett mászni hablaty után, és ismét lecsapott a feje irányába. Hablaty egy hatalmas arany Kocsi kerék mögé bújt. – Fogatlan! – kiáltotta a hablaty. – Sies! Sies! Jól van, jól, van, jól van, fogatlan, aki már is a közeli fegyverkupacban keresgélt. Ne, – ne, ne, Nem kell elveszíteni azt a sisakos fe fejedet! F -f -f fogatlan igyekszik! sik! Fogatlan három kardot is kiválasztott, mint három olyan nagy és szép és elegáns volt, mint maga a viharpenge, de túl nehéz. Ezért inkább egy kisebbet keresett, egy jelentéktelen kardot, amely azonban jó szolgálatot tehet, az sem baj, ha kicsit rozsdás az éle. Meg is talált a könnyedén fel is emelte, és hablagyhoz repült vele a kupac negyedénél járt, Alvin szorosan a nyomában loholt. A szám kivetett összeszűkült szemében kicsiny vörös fények táncoltak, a viharpengével meghosszabbított karjával pedig csapkodott, mint a cséphadaró. Fogatlan gazdája kezébe dobta a rozsdás kardot, és hablaty épp időben kapta el ahhoz, hogy kivédje Alvin egyik ütését, amely olyan rémisztően erős volt, hogyha elérte volna hablaty nyakát, akkor minden bizonyjal el is választotta volna a fejét a törzsétől. a bal kezébe fogta a kardot, mert ne felejtjük, hogy a jobb vállak kificamodott, ezért a karját fel kellett kötni. Hm. – Ennek hamar vége lesz, – gondolta magában a kis viking. – Férfi harcolt fiú ellen, és hablagy még jobb kézzel sem tartozott éppen a belső szigetek legkiválóbb kartforgatói közé. – Ne engedd el a kardot! – kiáltott a halvér, aki kétségbe esetten próbált felmászni a kupacra, hogy segíteni tudjon a barátjának. – A szemedet ne vedd le a kardról, a sajátodat fogd erősen, és ne feledkezz meg a lábmunkáról! Álnok Alvin hablaty hasa felé szúrt, és hablaty meglepetten tapasztalta, hogy a bal karja felemelkedik, és az utolsó pillanatban kivédi a szúrást. Alvint is meglepte ez a fordulat. Gonosz feje fölé emelte hatalmas kardját, és megcélozta vele hablaty nyakát, de hablagykeze keze ismét felemelkedett, és kivédte az ütést. Halvin döbbenten megtorpant, majd gyors, erős ütésekkel támadott, ütött, sohintott, szórt, de hablagy balkeze minden támadást visszavert, mintha önálló életet élt volna. – Kegyetlen karthalak! – álmélkodott halvér. – Hablagy balkezes! – Azért ne gondoljuk, hogy Hablady ma is büszke lenne erre a csörtére. Habladyból később kartforgató mester, a művészet igazi zsenéje vált, későbbi csillogó tudásához képest Alvin ellen csak ügyetlenül kardozott, főleg a védekezésre szorítkozva. És bár szívesen állítanám, hogy álnok Alvin nagyszerű kardvívó volt, az igazság az, hogy tudása éppen, hogy megütötte a közepes szintet. Ő jobban szerette az ellenfelét inkább a kupájába csempészet méreggel, vagy hátulról leütve megölni, mint szemtől szembe harcolni vele. Viszont sokkal idősebb és erősebb, és tapasztaltabb volt hablatnál. Noha nem ez volt hablat életének legszebb vívása, ez volt az, amelyre mindig elérzékenyülve és büszkén tekintett vissza, mert hablat ekkor döbbent rá arra, hogy balkezes. Képzeljük el, milyen lehet az, ha életünk első felét úgy töltjük, hogy kézen próbálunk járni. Semmi sem sikerül, mindig orra esünk, mindig bukdácsolunk, mindig mindenben utolsóként végzünk. Képzeljük el azt az örömöt, amikor rájövünk, hogy végül is a lábunkon is szabad járnunk. Hát, ilyen érzés volt hablatnak életében először balkézzel vívni. Annyira felderült, hogy még élvezte is a csörtét. Hablatnak fogatlan is segített azzal, hogy időről időre lecsapott Alvin fejére, és ezzel elvonta Alvin figyelmét a vívásról. Ez – Ez nem igazságos, ha, nem bizony, <gül> mosolygott Alvin. Sosem gondoltam volna, hogy szőrmók örököse, odáig süllyed, hogy párban támad az ellenfelére. A nagy örömében kisé elbízta magát, és így szólt. Bíz csak rám, fogatlan! Bízz Kiáltott a halvér dühösen. Hogy érted azt, hogy bízz a rád? Folytasd, fogatlan, és ez a parancs! Ez itt a valóság hablagy, nem pedig a kartforgatása, a tengeren óra. Minden segítségre szükséged van. Ami azt illeti, hablacs kitűnően tudta kamatoztatni mindazt, amit a kartforgatása tengeren órán tanult. A kincsek mozgó, imbolygó tömege a lába alatt ugyanis nagyban hasonlított a hajófedélzet mozgásához. Hablat nehezebben veszítette el az egyensúlyát, mint Alvin, aki egyfolytában támolygott és dülöngélt. Mégis hamar világosá vált, hogy hablagy hiába élvezi a harcot, nem sok esélye van, még fogatlan segítségével sem. Ánok Alvin hátborzongató mosolyjal szorította egyre hátrébb hablatyot, ő világította már ismert vörös fény, és a szám kivetett ismét visszatért régi jó modorához. Kartforgatás első ábra tért hajlítva, kéz a fej fölött, csípül haza, lépj előre, és második ábra Támadj! A szúrótámadás támadás, pusztító védelem. A. Emeld a kardot a fejed fölé, B. Eres ki egy fülsüketítő vadordítást. C. Ahogy a lábad felemelkedik a földről, nagy erővel sújts le a karddal. Harc túl erővel szemben! Ne feledd, hogy a súlypontod mindig a támaszkodó lábadon legyen. Vigyázz, hogy nehogy a saját fejedet is levágd a fejszével. Az ellenség összezavarása feneket felmozdulat. Csak a magabiztos vívóknak. Rajta a rajta hablagy, a hízelgett. Ne félj jó öregbarátottól, álnoktól. Egyetlen hajad fog. Görbülni! Suhintott kardjával. F Figyelj, Alvin! szólt Hablaty, miközben kivédett néhány ütést. Biztosan ki tudunk jutni innen, ha itt hagyjuk a kincset. Ó, én ki jutok, fogadkozott Alvin. Amint megöltelek! Nézd, Alvin! érved Hablaty. Ö, sosem késő megváltozni. Még mindig van esélyed másképpen élni, barátkozni, családot alapítani. Hallgass! Torkolta le Alvin. Ne nevettes! Te akarsz még egy esélyt adni nekem? Hát ez tényleg nagyon vicces. <gül> egy szívdobbanás választ el a vesztettől. Gyerek vagy még, és egy felnőtt férfival vívsz. – És te akarsz nekem még egy esélyt adni? Hogy oda ne rohannyak? És ezzel különösen heves támadást indított, amit Hablach alig tudott kivédeni. Ráadásul majdnem elveszítette az egyensúlyát. <tosz> – Nekem már késő! <tosz> – nevetett Alvin. – Én züllött vagyok, és szeretek is züllött lenni. – A kincs rabul ejtett, de ilyen rab szeretek lenni. Magasan a feje fölé emelte a kardját, hablagy pedig kétségbe esettem próbáltam megvetni a lábát az érmekupac oldalán. – De azért köszönöm, hogy aggóc értem! – mondta Alvin, és akkor erővel sújtott le a karddal, hogy bizonyosan félbevágta volna hablatyot, ha az nem vette volna észre a szándékot, és nem ugrott volna el a kard elől. Így az ütés nem hablatyot választotta szét két részre, hanem Alvin találta magát nehéz helyzetben, amikor hátra lépett egy olyan érmekupacra, amelyen addig még nem jártak, és a kincs váratlanul megremegett alattuk, mintha csak élne.